Bad, da, da, da, da, da, da, da. Olá, Ancori! Temos mais uma novidade para o bairro Feira do Entrem localizada na Avenida Entrada Gavião, número 1305, próxima entrada da Rua Projetada. Venha participar! Acontece todas as sextas-feiras, de 18 às 22 horas, com muita coisa boa para você. Temos roupas, bijuterias, comida, artesanato, cosméticos e muito mais. Venha se fazer presente toda sexta, de 18 às 22 horas. Estamos esperando você. Olá, Ancorei! Temos mais uma novidade para o bairro Beira do empreendedor do Poli, localizada na Avenida Entrada Gavião, número 1305, próxima entrada da Rua Projetada.